uden afbrydelser. Via satellit. Line fra Bornholm. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Anders Lund Madsen. Og Anders Breinhold er... De sprøde heste. Og ved du hvad, Anders Lund Madsen? Nej, Anders Breinhold. Jeg er lige kørt forbi et skilt, hvor der står velkommen til solskinsbyen Svannik, i. Mm. Det er ikke godt nok. Nej. Det er overhovedet ikke godt nok. Det er et vælter ned med regn, øh, og det er ikke engang det værste... Øh, Truk, der er kommet nu. Jeg kan forstå, at øh, det har været voldsomt andre steder i landet. Ja. Øh, og jeg havde lå hele natten og havde drækaderet mig med sandsækker og tænkte, nu kommer ja. på Ting Nu kommer ja. med sandsækker alt, og nu kommer vejret. Nu kommer torden og lyn og ild. Og... Ja. Men det gjorde der jo slet ikke. Nej. Jeg kunne være på vej, han lige hørte Kenneth K. sige godmorgen på træet. Ja. Det skræmmer mig. Jo, jeg er da selv skræmt. Det, det kan jeg da godt forstå. Det er da der, derfor, er vi er søgt øh, til Svandike. Ja, som er altså solskinsbyen, hvor det står ned i cirka 8 cm tykke stråler af regn netop nu. Ja. Men det skal vi ikke afholde os for, at det, det bliver en dejlig dag i dag. Nej, vi skal lave sommer, vi skal lave show, vi skal hygge os. Ja. Velkommen til øh, De brød Heste, eller måske også velkommen til det, der kunne gå ind og blive en skør, skør verden i dag. Eller De Våde Heste. Ja, velkommen så. Ja, fra og noget, som hedder Side by Side. Et solskabsnord? Ja, det kan man da godt sige. Mm. Anders, du skal ikke stå for en højtaler, så bruger det lidt. Æm, eller også skal vi fra Diskosvensen, uh, Dagens Tekniker til, at, uh, Tekniker, til at skrue lidt ned for højtalerne inde. Fordi at uh, vi har som sagt taget til Svanike, ikke? Ja, og, og det er jo ikke bare Svanike. Og, nej, det er simpelthen uh, Svanikes stolte sted, som hedder Svanike Bryghus. Korrekt. Og uh, det er et sted, hvor man sjovt nok laver øl. Det er nemlig rigtigt, at man laver meget ad. Ja, og det er jo noget øl, som smager øh, helt fantastisk. Det er jo ikke derfor, at vi er taget herned, eller jo, det er det måske også, men hovedsagt snakker vi om, at det vi vil tage herned, fordi at det ville, vi vidste, at det ville begynde at regne. Ja. Stedet her kan vel huse en 300 spisende gæster, vil jeg tro. 600.000 600. 600. 600. mennesker kan øh, det her sted... Øh, for døren, ja, og det er jo den gamle købmandsgård i Svandike, som jo lavloftet, præget af svære bjælker og, og, og gode øh, klinker på gulvet. Det er så ikke af Klinker, den er jo lukket, det hørte vi tidligere på ugen, ja. øh, men der har man så valgt en anden klinke. En god klinke, som er nemt at baske af, kan jeg se, for der er jo så en, en ung mand, der er ved at gøre rent. Ja. Og han bruger det, der hedder hvor man har sæt i den blå og rent øh, varm vand i den anden. Sorry. Det går hurtigt. Stolene står stadigvæk op på bordene, så den unge rengøringsmand, han kan komme til. Det kan godt være, at Arbejdstilsynet ikke skulle kigge forbi, eller Nej. det der Ung Job Patruljem, for han ser forholdsvis ung ud som en rengøringsmand at være. Han virker, han virker, han virker dygtig. Er der overenskomst? Øh, og så er der de her store øltanke, ja. og det er jo altså her, man producerer den stolte Bornholmer Bryg, ikke? Jeg har kun smagt den, der hedder Classic. Ja. Det er en dejlig øl. Ja. Det kan jeg godt sige med det samme. Det er måske også et mærkeligt stor snak om øl så tidligt på morgenen. Ja, øh, er sent på aftenen, kan man også sige. Ja, for nogen ja. er det til syden af, For nogen behold er det til sydenadende sent på aftenen, ikke? Der er et digt på væggen, Hans. Det er der nemlig, og jeg er glad for, at du spørger, fordi det, er det. kan godt lige vil læse op, som også siger meget om Svandike By, som sådan. Det lyder sådan her. Toilet. Svandike -brøkhus. Er menneskelig kultur, hvor ølet vil til drøblen gøre kur. Læg det her for hovedet godt tilbage. Og de gyldne dråber svigget behageligt. Sådan, det er skrevet af Jøf J.F. Yep. i uh, 2000. Hvad kan vi mere sige om stedet? Vi kan sige et andet dæk, som er herovre. Det er nemlig 150 kg bygmalt, 15 kilo karamellmalt, 550 gram humle, 1000 liter vand, 10 liter gær. Så har man, hvad der ligner en kubikmeter bonhomsk øl, hvis man gør det på den rigtige måde. 150 kg, bygmalt, 15 ja. kilo karamellmalt, 550 gram humle, 1000 liter vand, 10 liter gær. Hvordan er det hjemme i køkkenet? Ja. Pas på, der er en ringgøring. skal ikke Vi, vi øh, har jo det, man vil kalde et et, et et mættet program. Det er jeg ikke i tvivl om. Vi øh, skal lidt senere... Hvad, hvad skal vi senere? Nu skal jeg lige tjekke, hvad vi skal se. Vi skal lidt senere have det, der ligner en verdenspremiere i radioen. Ja, og det er, når vi får besøg af ingen ringer, en kong Neptun. Manden, som jo altså skal sejle missilkandidaterne, dem der stiller op i den bondholmske skønhedskonkurrence, der får vi kong Neptun i studiet. Det er manden som sejler skønhederne på en hånds yberstliste skønheder ind til Hasle, til missilkonkurrencen konkurrencen på søndag. Prøv lige yberliste igen. Yberliste. Og det er, en, det er jo en historie, som vi har sat fokus på fordi at vi gerne vil vide, hvad sker der i Rumsø, når kong Neptun er ude med pigen derude. kong Neptun arbejder på et uh, kyllingeslagteri til daglig. Ja, så øh, vi er lidt i tvivl om, at Kong Neptun, han Neptun øh, får lov til at få fri, så hvis du er øh, chef på et kyllingeslagteri her på Bornholm, så giv de Kong Neptun fri en times tid. Vi betaler taxaen, det skal ikke noget hedde er den ene vej. Ja. Så har vi også noget andet, og det var måske det, som du kaldte en, en Vi har så mange verdenspremier så de står jo i kø. Vi har en anden som er øh, verdens første, så vidt jeg ved, gang, at man forsøger at lave øh, rik i radio. Og så tænker man, ja, ja, men de kan jo bare snyde Er dukken her? Er dukken her ikke? Det er noget vi lader stå og hænge op i luften. Ja, man kan ikke lade det stå og hænge, men det er okay. Men man kan lade det hænge og stå. Lad os gøre det. Men nu lidt musik. Det ja. her det var TLC. TLC. TLC. Her på øen der er der det med der hedder Blomsterfesten. Ja. Og det er jo Kirkeby. Det er det, og den starter jo i dag. Ja. Og det er jo også derfor, at vi har øh, lejlighed til at have den første gæst, som vi har her i dag. Det er nemlig rigtigt, fordi den første gæst er jo faktisk tre gæster. Ja, De er indtil videre. Gil Gil det kan endelig mere flere. Ja, det ved man ikke. Det kan vi jo finde ud af undervejs. Det er Gilbert, ja. Signe og, og Rikke. Og Signe, velkommen til programmet. Jo, tak. Godmorgen. Uh, vi skal lige beklage, at uh, den her mikrofon den brummer lidt. Årsagen oh, wow. til, at den gør det, ikke? Det ja. er simpelthen fordi, at uh, vandet har væltet ned i, uh, på en eller anden måde. Det vand og i vores udstyr, men det kan være, at jeg går herhen, så hjælper det. Nej, det gør det ikke. Ej, det er faktisk rystende. Ja, er den ikke så slem. Jo, lidt. Her. Oh. Ja, godt. Jeg vil ikke afvise, at det er Rikke, for den til at bruge mig. Rikke, har Rikke. Problemet er nu ikke, nu sidder jeg. Sine du er butaler, og du har været uh, butaler uh, siden du var 11 år. Uh, og du begyndte at øve dig, da du var 9. Og jeg sidder nu her, du sidder ved siden af mig. Du er 16 år gammel. Og, og, og på, din, ja, på dit skød sider Rikke, ikke? som er en dukke. Og det er lidt svært, når man så skal interviewe Rikke og dig. Hvor skal jeg sætte mikrofonen op? Skal jeg sætte den op til Rikkes mund, eller til din mund? Til min mund. Okay, så Rikke kan ikke tale? Jo, det kan gøre. Jeg skal lige kort sige, at det er en udtale, så burde jeg egentlig sætte mikrofonen ned til buen, jo. Spørgsmål om det er Rikkes eller, eller, eller Sines bu? Det, der er interessant, er jo, øh, når, vi har, når vi taler butalere, så er det jo, at man som kunstner tit har det store og enorme pres. Og scene. det må du også øh, kunne genkende, at når man skal optræde hele tiden, man skal hele tiden give sig selv 110 og 30 procent. Og der forestillede vi os jo, at hvis man som butaler øh, optræder i radioen, kunne man tage en vis, en vis øh, del af det her forventningspres af sig, fordi man simpelthen ikke behøves jo, behøves jo strengt til at ikke have dukken, eller hånden op i dukken, men man kunne jo eller hvordan er det? Skal du for at kunne være Rikke, så skal du så have hånden op i hende. Og skal hun tage, eller kan du være Rikke uden dukken, når det er i radio? Så jeg kan godt, men det er 10 gange nemmere at have hende på sig. Så, det... så Rikke er hånden ud af Rikke en gang, og så kan vi prøve at se, om... du uh... det, at Signe til hånden ud af Rikke, og Rikke bliver fuldstændig livløs? S fuldstændig slap. Hun ligger slap ned i skødet. Og så vil vi gerne snakke med Rikke. Ja. Okay. Ja, nej, det er det samme. Kan du snakke som Rikke? sandsynligvis bevej munden fordi at øh, det, det du, altså, du er du god til det. Forstå hvad der med en rikke teater kan man jo ikke se det, og det er jo så det der gør en buet teater rigtig god, ikke? Ehm, synes altså, du stikker du hånden op i rikke igen? Ja, det kan du, ikke du kan det. ikke lade være med at stikke hånden op ind. Nej, det er svært. Hvor gammel er Rikke? Hun er 6 år. Rikke er en øh, fregnende dukke med med med med, med, med rottehaler. Øhm, og hun er faktisk pænt irriterende. Hun niner snine man godt havde lyst til at slå lidt, og jeg ved godt at man ikke må slå børn, ikke. Men Rikke gad man godt at slå. Man gad opfandt du Rikke? Jeg så hende på en kongress, På øh, længe på et tidspunkt, og så bliver jeg helt forelsket hende. Så skulle jeg bare have hende. Så det er øh, hvem laver sådan nogle dukker? Altså, der er nogle over i USA, der håndsyger dem. Og øh, de er rimelig dyre, men de er også pæne, Vi øh, skal lige høre lidt omkring sjovet, ja. for jeg kan godt tænke mig at vide. Du går ind på scenen, og det er sine og Frække Rikke. Og hvad er det, der gør Rikke Men Det er, hun Jeg tænker over for mig hele tiden og blander sig. Og ja, nu er det jo altså også sådan et show, ikke? Det er ligesom, nej, der tiltrækker, ikke? Det er ikke sige, vel? Altså, Rikke. Ja, det er Rikke? Jeg ikke jeg er Ja, jo, jo. Altså, jeg synes, at du er røv-irriterende, Rikke. Ja, og det har været være. helt ærligt. Fredag morgen med ja, men med, det med det øjeblik, du kom ind i den her restaurant, så, så, så har, det har det været, du været der helt irriterende. Irriterende. en Der stemning af øh, virkelig irriteret over det her. Og jeg er for en ånd, ikke? Jeg er en egen ånd Hvor kom altså Rikkes forældre? Hvad siger de til det her? Det ved jeg ikke. De ved ikke noget tror jeg. Jeg synes jeg lige, vi skal tage et stykke musik. Ja, og så skal vi høre en baggrund på det her. Ja, det bliver man nødt til. Fordi kan vi, kan vi to lære at butale? Hvis jeg står hånden helt op i dig, ja. kunne jeg så uh, buge det dig, for eksempel? Det tror jeg godt. Det, der skræmmer mig lidt til, kan ikke ikke? Det er på bordet ved siden af Sina <laughs> Række. Der står der et fuglebur. Der står, der med der noget står et blot, overdækket. Uh, tæppe over. <laughs> det ved jeg ikke, om vi tør snakke om. Kanye West og all fall down. Vi har altså besøg af sine 16 årige buetaler. Mm. Vi har besøg af Rikke, 16-årig. Skide til en dukke. Og nu Nej, den er ikke 16. 6-årig. Ja, 6-årig. Tak, tak. Ja. ja undskyld, ikke godt. godt. Og så er der nu også en kommet ud af bur, der hedder Gilbert. Hej Gilbert? Ja. <tryk> Det er en fascinerende... Nu prøver jeg lige at lukke øjnene, og så er man det man er hensat til en bootaller hvis man lukker øjnene, og det er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis hørt ud i radio, men jeg kan jo også få den visuelle input her. Nu kan jeg jo spørge. Det er en afskyvækkende fugl. Altså vi har tre forskellige mennesker, vi kan spørge nu. Nej, og det ene er en fugl. Jeg stiller bare eller en fugl. Strengt taget er de to dukker jo. Ja, men lad og det, så er det nu en menneske... spørge det første spørgsmål. Nej, vi Hvordan? stiller det første spørgsmål. Jeg stiller det første spørgsmål. Godt. Og hvem skal jeg stille det til? Jeg synes du go go efter pengene. Et god sjov i Hvordan øver man sig på at være brutaler? Altså, jeg startede med at bare stå for mig i spejl, og så, øh, så snakke og prøve at lade være bevæg i munden, og finde den rigtige rytme og teknik til det. Ja, følger jeg så op med et spørgsmål her, det hedder, er det i virkeligheden buen, man taler med? Altså, det er meget svært at forklare helt præcis, hvordan man gør, men man, man bruger maven lidt ekstra, når man snakker med dukkerne. Det gør man. Men, men hvor kommer, øh, det kommer selvfølgelig ved en stemmebånd, men den der teknik med, at du kan holde munden helt lukket, Altså, hvordan frem elsker man det? Hvordan fremhæver man det? Det er bare rent altså. Jeg starter bare med at øve og øve og øve, og så kommer det efterhånden lige så stille. Men, men kan man putter eller tale på samme tid? Jeg tror det ikke. Jeg har prøvet, men det virker rigtig, rigtig umuligt. Men, uh... kan, kan Rikke eller Gilbert sige, sige noget? Så vil vi lige kigge på din mund, mens vi får... Rikke, hun kan jo ja, hun kan fortælle lidt om dagen i dag, for eksempel. I synes, det er godt nok irriterende herovre. Ja. Så hun skulle se. Nej, nej, nej, kjære tæt. Hvad med kidba? Jeg, for... jeg synes, jeg uh, synes Rikke dig igen sag fjat fjat. Prøv, prøv, prøv, prøv at få kidba til at sige noget. Ja, øh, jeg synes også det regner, men Rikke hun er dum. Ja. Ah, du er i hvert fald dum, du er. Nej, det er Jeg ikke. Okay. man kan jo godt se, at din mund bevæger sig. Altså det er jo ikke din mund, det er jo sådan læben, i øh, den ene side, mikroskopiske bevæger så altså, kan man kan man du uh, det og helt lade være med at bevæge munden. Altså jeg forsøger, jeg jeg ved ikke øh jeg har set en, der kan. Men, øhm. er, der, er der ligesom en, en, en, en konge inden for, for butalderet? Ikke lige frem. Altså, det ved ikke. Altså, de fleste kender jo Jack og Steve for dem der, men der er ikke nogen... Alle. Sådan, der er... Og der var der også ham, den meget... Nå, det, var, ja, det var den meget irriterende hund, der var i fjernsynet sammen med Hans-Ortobisgaard igennem cirka 27 år. Ja. ja. Jeg skal lige høre en ting. Øh, er det sådan, at, øh, at der er noget, der er sværere eller nemmere at sige øh, som butaler? der er nogle bogstaver som m, b og p, der må du lukke munden. De er lidt svære at i en andres fælde. Mm, fører mig frem til sit sidste spørgsmål forløb i hvert fald. Ah. Ja, det er dig som jeg godt vil have bedt om at stille det. kan vi så for dig til at sige Barbara, pa pa pa helsede pilsner ba ba ba. Det skal jo så være Rikke eller Gilbert der siger ind i det. Det skal være Rikke, fordi i godt find ud på at lige at Men, ja, det vil jeg godt sige uh, ja. ha ha ha. eller Nej det var ikke det, du sagde, vel? Det var ikke sådan, du sagde. Prøv at jeg tænkte på øhm, de her dukker. Kan du give en, øh, en lille smagsprøve på, hvad der vil ske på scenen til Blomsterfesten i År øh, senere? Jo, men altså, det er sådan, at jeg kan ikke lide helt. godt. Ja, og jeg kan sådan set heller ikke lide frække, rigtig. Ja, så kommer vi lidt og at skændes, og det bliver sigende sur år, Så er hun her til at synge. Er det ikke strengt? Hun er sagt susen til at synge, hun er. Ja, jeg kan altså godt synge. Du synger overhovedet. Jeg kan godt lide k ej, du kan ikke, nej. Ja. Det er en af de ting, vi skal hen og se. Og jeg kan jo også oplyse om, at det er jo kommet i stand, fordi at uh, den mystiske Mr. Mox, ja, tryllekunstneren, han er dobbeltbooket. Ja. Og men, det troede vi altså var noget tryllekunstner kunne finde ud af at være to steder på én øh, gang. men jeg lige sige noget, er der nogensinde nogen, der har fået lyst til at smadre række hårdt i hovedet med noget? Øh, ja. <laughs> der er nogen, der er sådan, ej, du stopper du altså noget. Jeg kan blive irriteret over hen nogle gange også bliver folk chokket over at de står faktisk og snakker til en dukke, stopper de fuldstændig baglås. Ej, jeg står og snakker til en dukke, hvad laver jeg og sådan noget. Det har jeg du jo selv lige prøvet, kan ja, man sige, at stille ja. mikrofonen op i fjæse på række? Men signe har du nogensinde siddet derhjemme, når du har øvet, og så øh, har du lagt række fra dig, hun sidder i sofaen, øh, her er sådan lidt faldet sammen, og pludselig så får du den der signe angst for og begynder at tale til dig, uden at du har hænderne op i den. Altså, nej, det har jeg ikke prøvet, men jeg har prøvet, hvor jeg lå og sov, og så kom min far ind til mig om morgenen, og så sag frakrer godmorgen til mig. Jeg ja. så. Så der fik jeg lige taget en fremme på dag. Der skulle I måske lige nævne at dit fejrer er Perv. Ja, det er. Og det er det at man hele scenen foregår øh, nærmest surrealistisk. Bakkenes Perv kommer ind på væk Sine og det er Rikke der svarer. Sine, øh, vi vil godt sige tusind tak fordi du kom og også øh, tak til Rikke og tak til Gilbert. Jo selv tak. Og held og lykke. Ja, tak. Tak. Godt Rikke Ja, hold det godt. Svendik I Svanike Brøghus, øh, hvor vi sidder lige nu, der øh, er der udspillet en scene, og det er dig, Lund, der er blevet øh, bit af Boutal Dillen. Ja. Du øh, tror måske, at du kunne få lov til at få et lille øh, bag i stedet for, for, for sine og frække række Ja, ja, det er et frække ostemad. Fortæl mig. Ja, ja, ja, ja. Hej, Anders Breithold. Hej, og det, jeg kan sige her, det var, at Anders Breinholt, som jo i øjeblikket har en kusiel, på størrelse med en pose jord, eh, resolut rækker mikrofonen ned til den lille halve bolle med ost, som jeg meget kort havde simuleret kunne tale. Men, men det bedste er, at når du laver det her bugetaling, så kan man slet ikke se din mund bevæge sig. Det er det, der gør, ja, det, det, det, at, det er det fascinerende. Er Hvad er det, du siger, at man ikke kan se det? Jeg kan godt lide dig, Anders Breinholt. Jeg er en ostemad, som godt kan lide dig. Må jeg godt sidde under din armhule? Så den ostemand. Au, au, au, au, au. Nu er ostemanden, død, øh, ostemanden er død nu. Anders, vi skal, vi skal i gang med indsatsen. sag. Og, uh, skal det. vi ikke i gang, skal vi i gang. Det er redaktionsmøde for åbent mikrofon. Der skal ske det nu her at vi skal lægge op til et stykke musik over i København, ja. fordi vi er nede på 210 volt på Bornholm i ølvej. Det er noget med Litauen, der taber strøm af os. De benytter lejligheden. Vi har ikke holdt øje i nat. Øh, og så er de røde begyndt at tappe strøm, så vi har mistet 10 volt på spændingsnettet. Det er derfor det mig. Det er derfor at vi nu skal lægge op til et stykke musik, vi ikke kan se. Og det er noget af det sværeste overhovedet i radio. Det ligger op til musik, man ikke kan se. Jeg havde faktisk tænkt mig, at øh, vi skulle snakke om Katte Rydis. Katte, Katte Men det venter vi så med at snakke om, ikke? vi kan godt snakke om Katte Røs. Så herfor skal vi have et stykke musik. Det er The Streets og fedt, but you know it. <tryk> yeah. da, Joghurt, jo. og det kunne være der. Ja, Anders Nordmassen. Ja, Vi finder. skal jo øh, i gang med eltaget, som hedder Katte Rydis. Vi er blevet en om, det er øl, der skal ryges. Ja. Du øh, var manden, som står bag indslaget, Katte Rys, øh, da vi var i Allinge og sendte derfra. Nu sender vi fra ja. og det er der en eneste årsag til. Ja, der er, der er, ja. Du var og ikke det... glad ved Karsten? Ved jo, var jeg flink. var rigtig glad ved Karsten. Ja. Han var meget, meget flink. Det var jo vores rygemand på Nordbornholms ja. røgeri. Ja, og øh, det fremmest røgeri på øen. Ja, nej, men jeg, jeg tror bare, at det var godt at komme. De sprøde heste sender ikke, da Nationalbanken netop nu er gået konkurs. Nederågen. Vi spiller en plade. Finske The Crash og Alive. Du lytter til De Sprøde Heste direkte fra Bornholm direkte fra Svanike Bryghus, og jeg ved ikke, om det er på grund af de kædler, som umiddelbart er ved siden af os, hvor at øen bliver brygget, den dejlige, fantastiske Bornholmer Bryg bliver lavet. Om det er dem, der er årsag til, at øh, vi har udfald på senderen? det øh, det brummer lidt. Der sker det, og det bliver meget teknisk nu, men vi skal ikke inden det. Nej. Der er for lidt spænding i Svanike, og det har jeg meget at mærke, når man kører ind i byen. Der skete sgu ikke meget. Nej. Ja, men der er et skilt, skil, hvor der står velkommen til Solskinsbyen, Svandig. Og det, ja. det er også lige et skilt med modifikationer. Det Det må man nok sige. Vi er nede på, og i, i øjeblikket kører vi på 70 volt. Ja. Og det er meget teknisk, men det er, at der er simpelthen ikke volt vold nok til at føre en sending ordentlig igennem. Det er derfor, der er nogle udfald. Og det der sker så det er, at, at vi for at kunne fortsætte har været nødt til at starte bilerne, så har vi lyst til at bilbatterierne kan booste den spænding, der er en findes i byen. Og jeg ved ikke, om der er et tomgangsregulativ her, som der er i, i København fx, hvor, hvor bilen kun må holde i tomgang i to minutter. Det vil sige, at vi har sending i to minutter, og så en plade. Ja, og så. Øh, ja, fordi pladen skal ikke have strøm. Nej, og det vi kan gøre, det er, at hvis vi taler meget, meget øh, korte sætninger, så bruger det ikke så meget spænding på at sende dem op til satelliten. Det er den ene plan, og den anden plan er, at vi kan opfordre folk til at komme med deres batterier. Kom ned med strøm. Ja. Altså, jeg har set en gang et ølændere blive drevet af fire bilbatterier. Ja. Cool. Vil det kunne lade sig gøre? Vil det, kunne omforme det? Jeg tror, hvis vi ser at omkring 46, 50, det er omkring øh, af de store øh, Volvo trukbatterier ja. Så er vi op på at have en spændingsbase, som kan drive øh, selv langsætninger. Men det er et eksperiment. Og indtil videre, så er vi det, der hedder nødshow. Vi ved, at her på nødshowet har vi et telefonnummer. Det skulle gerne virke. 73x20. 73 20 telefonnummeret. Ja. Det er det, man skal ringe til, hvis man godt vil være med i vores quiz. Lokalmesteren. Det er rigtigt, ja. Det er i dag, at uh, Kent, han sidder her ved siden af os, uh, han uh, vandt i går. Ja, han gjorde. Han kom uh, kørende, han var, ringede ind til os, var igennem telefonen fra Allinge, hvor vi sendte det fra. Vi Correct. fik ham ned på havnen, og nu er han her. Der er seks spørgsmål tilbage. Og, og så er det hvis, muligvis kendt ja. ja det er det hvis Kent kan svare alle seks spørgsmål i så er han på vej til samsøg, altså i overført betydning, så har han i hvert fald vundet turen. Ja. Har han ikke, ja, så skal Kent tilbage til regnen. Og endelig. så skal vi have andre lytter ind, og det er disse andre lytter, vi efterlyser allerede nu, for at være på den sikre side. Det er korrekt. 3 x 20 er telefonnummeret 3 x 20 Ja, tak. Inden det er hørte du i programmet, som hedder De Sprøde Heste. I dag i en, øh, en kort, eller ikke en kort, men det er en nødudsendelse, men den var lige så lang tid, som en almindelig udsendelse ja, ja, det kan også være nødvendigt. Det er her, på Born, her på Bornholm, der øh, synes jeg, at der er rigtig mange steder, hvor der står noget med kunst. Så kommer man køret over vejen, så øh, er der en båd, hvor man kan købe kartofler og, og dejlige jordbær. Lidt længere hen er der så et skilt, hvor der står brugs, kunst, kig forbi. Eller et stenmuseum, har jeg også lavet mig at fortælle, som finder, findes her på øen, som har øh, cirka 10 sten, som man kunne finde i en have. Og så er der sy mange øh, keramikere, og også mange glaspuster herovre. Også Lotte bor, og velkommen til programmet. Jeg have, ja, goddag. Du øh, er keramiker, og er der en eller anden øh, årsag til, at der er en så høj koncentration af keramikere her på øen? Mm, der har altid været mange kunstnere på øen, og det er ligesom Skagen på grund af lyset. Øhm. Men hvorfor der så er kommet så meget keramik, det ved jeg ikke. Nej, fordi lys og lær er jo vel ikke umiddelbart noget, der, der, der er afhængig af hinanden. Nej, det er det ikke, men der har været meget lær på øen. Mm. Så det har også været en af årsagerne til, at der har været produktion på Hjordsfabrik og Søholm. Og nu, siger, og nu siger du lær, fordi der er Bornholm jo øh, berømt for sit fine lær, er det ikke korrekt? Og mm, hvor... Jo, der har været ja, men. som de har brugt meget. Det gør folk ikke mere, man køber det selv efterhånden. Okay. Du Charlotte har Charlotte Jeg kan forstået gået på, det hedder Glasskolen i Nexø, er det korrekt? Glass- og keramikskolen hedder det. og keramikskolen. Og er det et sted, hvor at, øh, man kan ligesom sige, at det er magnet for unge keramikere i Danmark, altså det er der, man bliver udlært? Mm, altså, den er rimelig ny, den er kun 4 år gammel, uddannelsen. Øhm, så der har været Danmarks Designskole og Kolding, og så har der været et ønske om, at der skulle ske noget herovre. Så... Men nu, når der er så mange keramikere, øh, og, og du bor på det, man kalder glastorvet her i Svannicke, er det ikke rigtigt? Nej, det gør jeg ikke. <laughs> Nå, hvor bor du så henne? <laughs> jeg bor i Næksø, og jeg har en butik i Svannicke. Det er det, jeg siger, det var det, du ja, frem til. Nej, du sagde, ja, hun boede her, og det er ikke glastorvet. Det er ikke glastorvet, <laughs> men okay, der findes noget, der hedder glastorvet i Svannicke, ikke? Jo, men der er nok lidt meget fokus på et glas på Bornholm. <laughs> Gort. Og så synes jeg, vi skal være øh, en af de længste og mærkeligste sætninger, jeg har hørt i radioen i dag. Der er sat igen. Drej interviewet hen imod os og sige, at sige, der er alt for meget glas på, på øen. Ja. Derfor skal det handle om keramik, er det rigtigt? Ja. ja der har været talt glas, glas, glas. Ja, der har glas. været Det har været meget fokus på kemi i sin tid. Kemi, kemi, kemi, keramik. men også meget glas, glas, glas, glas. Altså, her foran foran os, der står der noget, som jeg sidder her får at vide øh, på dagen. Det er ikke en serie af ting. Det er, de er, det er bare noget der er kommet fra din hånd. Og kan du fortælle hvad det er, hvad det er der er på bordet? Jamen, jeg har taget en lille udvalg med af mine ting, så I kan se, hvad det er, jeg laver. Jeg arbejder med plader. Kan mm. øhm, du nok lige forklare? Ja, det er sådan, det er ligesom at rulle pizzadej ud, og så skære det i stykker og så sætte det sammen til forskellige ting. Altså til forskel fra for eksempel for dem, der det... drejer meget? Ja. ja, så jeg drejer ikke. Du jeg plader. står faktisk med en plade. <laughs> jeg står faktisk med en bagerule. Hvad hedder det? Kagerul. Kagerul. Kagerul. Altså, Den det lyder måske som om, vi ikke rigtig har researchet, men uh, da vi uh, var inde på nogle keramiksider ja. på, på internettet, ja, det er, ikke, ikke? Meget der, der uh, lød jeg mig at fortælle, at man kan pølse noget op i lærer. Jamen, det kan man. Øhm, det er sådan en traditionel ting, som man plejer at gøre på højskoler, og det er nok det første, man plejer at gøre. Altså, det er trin 1 i ja. keramikens verden, at ja, man kan pølse noget op i lærer. Der pølser man. Ja, men det er jo ikke det, jeg vil lade jer. Ja. Det Jeg mere at... Prøve at til at rulle noget ud. Fordi at det, det, vi skal se, se i dag, det er at det kan lade sig gøre at lave keramik, selvom han er amatør. Og det må man siger, at Anders, jeg sige til Anders og Ejbe, det virkelig nære. Jeg tror, at sangens, at I kan lave noget skal, Jeg skal jo godt lige før, at vi går til den koporlige oplevelse, så bare lige kort give uh, vores lyttere et indblik i disse værker, der står for os. Det er jo meget smukke ting i, uh, i det, man kunne kalde... Hvad er farven, Anders? Hvad er du kalder den farve? Eller måske nærmere... Du måske kan jeg nævne at spørge dig Isildat, hvad havde den er hvidt med Jamen det er lavet laded porcelænslært, så det er meget lyst, lyst, så det er sådan øh, duset farver, hvad grønlig. Mm, mm, mm. øh, det kunne være, øh, hvis, man, hvis man bare havde farven isoleret, kunne det godt være en uh, sådan en af de der klemmiskarblue, oste, altså sådan en vidskimmeløst. Man <tødder> har de grønne ost. og hvide farver der leger med hinanden. der. Det er materiale, og så er der det, det, det er jo ikke noget man bare pølser op det her andres mening. Det er jo der er blevet der op. Jeg bliver pladet ud. Og der er, der er, der er små mokkakopper, der er en stor kaffekop, der er det, jeg godt øh, ville kunne kalde en... Øh, olivenskål. En olivenskål på den. Og så er der en skål her, som tiltrækker min opmærksomhed voldsomt, fordi det er det der med koncentriske cirkler. Øh, inden, altså det er jo inde i hinanden, i en stor skål, hvor man sådan... Og oh, hvad er den til, Charlotte? Fortæl, hvad er den til? Jamen, den hedder bare Ring i Ring, og det er ikke så meget... Det er ikke så meget noget. Det er bare mere mønstret, jeg har været fascineret af. Men det er vel også det, fordi at keramik er jo et kunstværk, er det ikke det? Jo, men det er jo spørgsmålet, om det så er kunst, eller om det er brugsting, eller... Det tror jeg, det er det, store står diskussion om. Hvad synes du, det er? Jamen, jeg synes, det er kunst. Jeg synes, det kunst. Jeg synes også, det er kunst. Så er du kærlig. kunstner sige. fra nu af, resten af dagen. Man vil godt kunne kombinere, nu du, måske lige lidt langt ud, men man vil godt kunne kombinere øh, og keramik og kunst. Der skal vi måske fortælle, at da Charlotte ankom til Svandike Bryghus, der sad der en fugl, en uh, ung dame på 16 år og en, uh, en lille pige. En lille pigedukke. Og hun tænkte, til Charlotte, jeg skal ikke ind og lave lær her. Det skal jeg simpelthen ikke. Vi har fået Charlotte ud i en bil og væk. Og, uh, ja, og Charlotte sidder jo her. Det er korrekt, men jeg har tænkt på lille frække uh, Rikke, selvfølgelig. Ja, godt. Jeg synes, det vil være helt på sin plads at trykke på knappen her, så der kommer et stykke musik. Og så uh, skal vi lave noget, Kimmik? Er det ikke rigtigt, Charlotte? Det skal Nu skal, skal vi lave. Pøse? Jamen det må op til jer, om I skal lave en mokkakop, eller en t-kop eller... I, jeg kan, lide, I kan ligesom... Jeg vil godt lave frugtfærd. Musikken det, skal spiller nede, have os. Jeg siger off-front. Jeg går efter frugtfærd. Jeg vil godt det, at jeg skulle være. Ja. Og det var noget musik, og så er vi således tilbage i Bryghuset i Svand, Hvor og jeg har fået en ny mikrofon, som ikke kan, kan nå helt hen til det bord, hvor vi nu skal lave keramik. Og jeg vil jo knaldt gerne lave et askebær, øh, men på grund af den tekniske situation og strømmen på øen, så øh, har jeg simpelthen en mikrofon, der er ledning, der er alt for kort. Lars Køkker, som er jo er tekniker, er der mulighed for, at bare en halv meter mere vil være vi arbejder. Vi arbejder på en halv meter ledning, og i mellemtiden så vil jeg øh, kaste lytternes øh, opmærksomhed i retning af ledet. Yeah. Og hvad er det for noget leder, øh, Vi vi skal have mellem hænderne nu her, Charlotte? Det er noget brun stentagsleder, I får lov at lege med. Er det en god begynderlærer, eller er det, eller er det, er det, er det leger, kræver det noget specielt, eller er det, er det en all-round-lærer? Det er sådan en all-round-lærer. Man kan godt sige begynderlærer. Må jeg spørge, øh, hvad er det sværeste at lave inden for keramik? Det sværeste, det er nok at lave dreje. Altså når man sidder der, man ser de gamle, man sad med foderne, så kørte det rundt, og så ligesom i ghost i filmen, ikke? Men så er det også det sværeste, at jeg vil også lave noget, som alligevel har en sjæl, har et andet. Som ligner noget, trods alt? Hvad er det nemmeste at lave, Charlotte? Det er måske et askebær, som du skal lave. <laughs> jeg tænkte på, kunne man lave sådan et håndaftryk, som man lavede i skolen, ja. og så bare skrive Anders 31 år ned under? Åh, oh, det tror jeg. Det vil måske være det nemmeste. Allernemmeste. Men det kan også være et askebær, hvis du laver et dybt aftryk. Jamen, det prøver vi på. Og jeg har ændret mening fra frugtfadet, fordi jeg, jeg føler, at frugtfadet er, er for stor en mundfuld. Øh, også vi jeg ikke kan lide frugt. Øh, og så er derfor gået frugtfadet til en øh, kop kaffe. Altså uden kaffe, men en kaffekop. Uh, er, der noget, er, der no er der noget, skal jeg, hvis jeg, hvis jeg går efter Carpecom, skal jeg så gå efter den, den hankeløse, eller kan jeg gå all the way og tage hanken med? Jeg synes, du skal tage den hankeløse. Og jeg har et tillægsspørgsmål. Vil du brænde uh, vores ting, eller uh, det, hænger vi på dem resten af dagen? Vi vil godt brænde dem, men der går et stykke tid, inden de er færdige. Selvfølgelig. Fordi at der er omkring 44 volt på her på øen, og hvis man skal sådan oven op i 1200 grader, så tager det et år. Hvad er det, vi skal gøre ved læret nu, Slotte? Fortæl. Hvad er det, vi gør? Vi, vi tager det i hånden. Det er det, du skal lave? Du har, ja, det er lodset andet, som er forholdsvis nemt at lave. Jamen altså, jeg kan, en skål, man kan nemt lave en stor skål. Nu skal jeg vise hvordan en øh, foldeskål, som jeg så kalder den. Okay. Øhm. Man, man, man ruller, ruller ledet ud med en rulle Til en flad. Det er faktisk ligesom at lave en pizza. Måske man ikke skulle have bestilt kaffe samtidig med, at man arbejder med ler, for det er voldsomt. Men altså, det bliver jeg lavet. først lavet med simpelthen tager man læreren og laver det som et pizzabund, kan jeg forstå. Ja tak, der sker det, at uh, Anders Breinholt, uh, han, han gik i lærmode, og så uh, røg mi mikrofonen ned på gulvet, den er op igen. Og jeg har allerede skabt det, der med god vilje kunne virke som tekop, men jeg er ikke, jeg er ikke med nu. Og mens, mens, jeg er, vi starter en plade og så vender vi tilbage til hvor langt er vi komme. Ja, det var noget mere ungdommende musik og så er vi tilbage øh, i øh, på rød stue her i Svanekebrugkhus, hvor øh, Potteme og Anders har fået lavet en ordentlig klatkage. Anders Reinhold, så skal luge. Og jeg skal måske lige føre lytterne ind i det, der skete. Det er lidt bizarre og psykologiske spil, som jo er så spændende at følge med i her i radioen. Der sker det, at jeg på et tidspunkt i ydmyghed siger, jeg, siger, jeg har ikke tænkt mig at lave et alligevel fordi at, øh, det er for stor en mundfuld. Jeg vil hellere bare nøjes med en kop. Hvad sker der så? Så går der omkring 44 nanosekunder, så har Anders Breinholt, hertug Anders, som jeg har valgt at kalde ham, valgt at lave ja et frugtfad. Ja, men så skal vi måske lige sige, at øh, vi bliver superviseret af Charlotte, ikke? Som jo. Er keramiker. Jo, men der kunne du jo godt gå ind og sige, nej, jeg er ikke, Jamen, jeg, jeg, er ikke, jeg er det, ikke voksen nok jeg til sig, et frugtfad. Jeg, jeg men det, men det, du nej. har jo sat iud nu. I sidder jo der fordi jævnaldrende og, og, og, og, og, og, og, og fået ler på fingrene, og så er det pludselig, nå, så laver vi frugtfad. Og jeg sidder her med en fuldstændig pølset ting over og tredje violin. så nu er det. Jeg sidder så med noget der kan ligne noget rundt, pannekage aktigt. Du sidder med noget der er rigtig rundt, er pandekage. og Anders har med tre tavlelige stykker, som ligner Undskyld, Anders. alt, men det ligner noget rigtig tavleligt. Nu der er knælt ud over bordet. Men det så det bare, men jeg synes der bare jeg synes der bare ikke skal være. Hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er det? Det er bunden af en kop, Anders Frøeinhold. Hvad bliver hanken? Hanken vi kører hankeløs, fordi at du skal jo bruge alt tiden på dit frokfad. Hvad gør vi nu? Jamen, øhm, skal vi starte med dit frugtfad? Ja, lad os da. I himlens navn starte. Jeg kan også sætte mig ud i bilen og vente. Jeg kan vise, hvordan jeg laver et foldefad. Øh, og det vi ser nu, det er øh, starten på, på et, et nyt parforhold i Dansk Radio. Og der vil komme store artikler i. Kig ind og her nu med, nå, hvordan mødte hinanden. Jo, det var, at vi skulle lave keramik i Svand, ikke? Og spænding var nede, og pludselig... Så sagde du fruktfad. Ja, jeg sagde fruktfad. Og så, og så blomstrede Amorinerne ud. ud af leeren, som man siger. Anders Breinhardt vil slå sig ned. Næksø begynder at puste i glas. Små frugtfad i glas, Anders Breinhardt, Nej, men lad mig da ikke, lad mig da ikke øh, sætte skyer ind over jeres gryende forhold. Hvad er det, hvad er det vi laver nu? Det her fruktfad, som så bliver lavet som et foldefad, kalder jeg det. Skal, skal jeg vise, hvordan jeg gør? Ja, jeg er meget gerne til at det. Så kan du lave det efterfaget. Ja, tak. Jeg skærer tre ridser ned i her. Så tager jeg det simpelthen sådan her op. Uh -huh. uh -huh. Så man har slices i en pizza ved glæden, ikke? Så, så, så falder de simpelthen sammen sådan her. Så er det lidt godt. Så bliver det simpelthen foldet op som en... Uh... Anders, foldet. vil du ikke også være med at fortælle? Nej, men jeg skal. Jeg sidder her og venter. Jeg skal Er det ikke hurtigt? Bare... Så står der en skål. Hvis jeg får lov og få det liriskir af, så kan jeg pølste det lidt op. <laughs> men nej, der er et frugtfad. Nej, det er det flot. Nej, det er faktisk flot. Ja, nej, det, det er flot. Så... Kan... Det er et frugtfad. Og jeg ved og jeg går, Anders, vi nu gøre det samme. Anders, Konrad, vores Ja, det der sker, det er så at Charlotte lavede et meget små frugtfad, et enkelt frugtfad, hvor man ja, synes, laver ud hvis man forestiller sig et ler som en, en urskive, så skar hun ind der hvor klokken er 4, der hvor klokken er 8, og der hvor klokken er 12. Ja. Og så øh, øh, de skiver som så er skabt, dem laver man overlappning af de skiver, og så har man pludselig en rumlig figur, som er et frugtfad. Ikke til store frugter. Vi taler ikke jo, vi ikke jo, du du Ikke få en vandmelon. Jo, men Nej, så har du ikke noget frugtfad. Fuldstændig oh, eller eller mere yeah, lær yeah. eller et, et endnu endnu mere udviklet forhold. <laughs> Breng er så i i det. Jamen øh, nu, skal, nu, nu skal vi lige den anden til den anden. Nå, øh, så har vi også fået nyt medvært. Jeg tror bare, så... jeg sætter mig ud på toilettet. Ja. <laughs> skal du det med var det? Ikke sådan. Det ikke mig. Hvad er det? Ja. Det er. Der. Men hej, hej, Anders. Og 12. Det var hyggeligt. Nej nu, nu ligger det lidt skævt. Vi skulle have været til Samsø. Og så, øh, så folder du op. Vi skulle have været okay. til Samsø, det blev så ikke noget. Det her, det var Just Stone. Og øhm, Super jeg er lige glad. Nu øh, har jeg lavet en, en frugtskål. Dog øh, min egen personlige frugtskål, vil jeg sige, i forhold til, til Charlotte, som er meget, meget køn. Ja og skålen også, ikke? Jo, jo jo jo men det var det jeg snakkede om. Ja okay, men det er efterhånden vil jeg være lidt pinlig, det her. Ja og, og det, du har lavet det der en fortolkning, jeg har af en, en fruktskålning af Charlotte's fruktskål. Og hvad synes du om min fruktskål? Jamen nu synes jeg efterhånden det ligner mere det der vi startede med et askebær. men så er det sagt med en der ryger meget det der. Der kan der lægge 6.000 tusind i det der. Det kan der. Jeg tror det er bedre. Ja, måske er måske virkelig kun én pære. Det er også det, er det vi... Anders laver? Det er, jeg mener så i nu? Jamen han skulle så lave den der kaffekop. Han geløs kaffe kop, det ikke det? Så han er simpelthen en Det er fuldstændig rigtigt, og jeg synes der også nu vil jeg ikke begynde at hæve det meget. Jeg synes at den er det der ikke så sås. Tak skal jeg. Tak skal jeg. Og jeg har jeg har da jeg har fået så meget blodpanse, jeg valgte det kamp på alligevel. Så du skal lige kigge ja. til Nå. Okay. Du skal hænge. Det skal ikke stå på sådan en. Ja, Anders, du skal fortælle, sådan, så lytterne rent visuelt er med i det her. Ja, men det der sker, Fordi det, er, det er det Anders Reinhals, han læder øhm, en, en tyk, tyk gangler rundt på hinanden. Og, så op, og hvis det der bliver en kaffekop nu kommer der så en hang på om lidt, ikke? Ja. Så tror jeg, man skal passe på sin læber, fordi jeg tror, du skal kende den lidt til. Hedder det det i fagsproget? Jeg skal passe på, at du ikke bliver kantet til lige om lidt, kammerat. Øh, men der, prøv, man vil ja, en der en skal, helt, der er, så skal skal det der. op, mens der er nyheder. Fordi jeg er 1, 2, 3, træt af, at du pisser på mit kemik det er en dejlig kop, det er, hvad det er. Ja, det er en fin kop, Anders. Nå, okay. Men jeg skal fandme da ikke okay. drikke af den. En, en, en, en speciel sted her i kanten, hvor han skal drikke af, ikke? Kanten lidt til et sted. Nå ja, okay, jeg fedder for læreren. Jeg har et rødt æble med, var? Fette Per. Jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, hvor lang tid tager det at få dem her bagt eller brændt? Det er af, hvordan du brænder dem. Det var en lille hang der. Det var... Altså, vi er færdige med at kl. 12, vil det nu? Og ja, det er en skødkop. En fin <laughs> altså, det er ikke en fin kop, det der. Det er en fin kop. Nej, en fin det er det altså Er Det er en fin kop. Anders' kop ligner... Det ligner en gammel ølkru, sådan en mørk. Hvornår er det færdigt med, at vi prøver? Det ser ikke om mit. Hvornår øh. øh, er det færdigt? Det er det, der er vigtigt. Vi er færdige med at kl. 12, måske også før, med mindre. Fordi jeg kan godt forestille mig, at vi snart bliver smidt af æderen af vores chef. Nu skal du først tørre, men med det her vejr, hvor det regner så meget, så tager det lidt længere tid. Mm. Så jeg tror at først, det er tørt om 3-4 dage. Og så skal det så brændes, og det tager et tid. Så skulle du måske have været i studiet i mandags, fordi at, øh, om cirka en time og kvarter, så er vi færdige med at sende herfra. Eller kan vi lave en hurtig brænding? Nej, det kan vi ikke. Det kan vi simpelthen ikke. Ler tager den tid, læret skal tage. Hvad byder du uventede gæster? Men Charlotte. det, der lærer sidst, lærer bedst, og det være de smukke sidste ord i denne øh, vidunderlige segment, øh, som fører os frem mod øh, dagens øh, konkurrence. Ja, om et øjeblik. Vi skal sige tak til Charlotte. Ja. Charlotte, tak fordi du kom. Det var så lidt. Og hvad hedder din butik, som ikke ligger på glastorvet? Den hedder bare Charlotte Torb Kermik. påskade. Postgade. Anders Meinholt. I øh, eller i Svanike. Jeg er helt rundt på gulvet nu. Ja, og det <laughs> vender vi tilbage til årsagen til om lidt. Godt, her lidt musik. Keramikken øh, øh, keramik kan kun ses i et helt nyt lys nu, efter øh, denne fantastiske... Og Anders, jeg kan vel godt tænke mig at sige radiomontage. Øh, at ja, du kan sige keramik, radiomontage. Keramik det Ja, meget præcist. Jeg synes bare, det er, det er mærkeligt, at keramikeren, to råb, har kigget mærkeligt på os, øh, lige siden hun trådte ind i Svandik og Brøkhus, som ja, vi sender fra. Nej, jeg tror ikke, det er mærkeligt. Jeg tror også, du var inde på noget rigtigt. Jeg tror, mange folk også sidder og kigger på deres radio... Det er et mærkeligt program det der, og det er vi selvfølgelig ked af, ja. vi men øh, vi kan godt forsøge at strukturere det her nu. Vi er ikke her over vejret. Vi har vores quiz, og den hedder eh, Lokalmesteren, ikke? Ja. Og, øhm, og der havde vi en vinder i går. Det er dig, Kent. Det er fuldstændig korrekt, ja. Og øh, vi har taget sådan en fremragende hitliste med, som mig og Emil og min lille datter har lavet. Så vi har alle svarene allerede nu. De er allerede skrevet ned, både på 1, 2, 3, 4 5, 6. Fordi det er sådan nogle svære spørgsmål, hvor ligger bredt nu skal jeg fortælle dig noget, ikke? Øhm, I radioen, der gør man det, så bygger man op til noget. Så går man ikke bare direkte til pointen jo, og fortæller fordi, Jamen, der må jeg sige dig, jeg ved, okay. jeg tror, Kent, han at det her, det handler om liv eller død. Så hvis han skal have sagt noget, så er han nu. Fordi, lige pludselig, altså med til samtrykning. Og der kan komme lær ind over lige pludselig. Og, og, og det er derfor, der skal siges noget nu, Anders. Det tror, til, jeg tror jeg faktisk, at mange til. Men nu tager du det der venstre, øh, din venstre hånd ned med et fuglebad, du har lavet der. Jeg, jeg, er faktisk er, faktisk, jeg tror, Ken, Det sinder ikke. Alt ting virker så tomt. Lyt Jesus, Gud er Jesus. Gud. Vi spiller en plade. Med en sag på med Du lytter til P3, men ikke lige frem de uh, sprøde heste, det er de uh, sprøde hopper her. Ja, så altså, der skulle jo have været uh, de sprøde heste nu, men der er en eller med at drenge kan ikke, altså drenge og teknik, jeg ved det jo alle sammen. Præcis. Og, og de, de sidder ude i regnvejret, og måske har det også lidt at og, og skulle have sagt, ikke? at jeg ved ikke om, hvordan det virker sådan noget rent teknisk, det skal jeg alligevel sige, det ved jeg ikke noget om. At, at det kan være noget, der er noget regn i mixeren, eller hvad ved jeg. Ja, jeg kunne godt tro, der var noget med det. De sidder i hvert fald og fumler lidt med den satellit, og øh, helt vellykket, så må <laughs> det, det ikke er. Men de er så klar igen i morgen, men vi har lovet tøserne lige at tage over ja. den sidste times tid i dag. Så øh, lige spørgsmål, så går <laughs> Og man begger bare glad med at den, her. I støt <laughs> bliver tøj.